Jó, rendben. Akkor köszöntök mindenkit a ötödik alkalmána, vagy a ötödik, vagy hatodik? Ötödik. Ötödik alkalmának. majdnem leuró van szed, mondtam, a Petronikognition trendvadász felolvasásán és olvasásán Az előző alkalomról ígértem egy japán triptihon ellenzést. Azzal fogjuk kezdeni, és még Malvin nem látom a beszélgetésben. Addig kap időt, amíg a tripti honnan át nem megyünk, és utána pedig nem módon Hubertus, hát, hogy is hívják? Bizsén, mi, Bizsén. igen. igen. Bizzen. Hubertus, mm. felé fogunk kanyarodni, és... Nem csak ezért van rá szükség, hanem mert idézni is fogom az ő egyik korábbi mondását, Marvinét. Na de, akkor most térjünk át a japán, japán piptionakra, amit, amit ígértem. Azt mondja, hogy. Úgy is, mint az meg Share content, screen van, share. Azt mondja, hogy ebben a viszonylagos káoszban Triptihon nevű mappát akartam megnyitni. Hát nem, de mindegy, most megnyitjuk ezt. A két triptihont is hoztam, mind a kettőnek a sztokfotó verzióját mentettem el ústaságból, és ezek azok a klasszikus hármas egységek, amik a 16.-17.-18. század japán táblafestészetét, tehát amikor fára dolgoztak, majd mindjárt lesz más is, jellemezték, és hát ugye, amit itt láttam, Pardon. Az történetben nem kísérelném meg végigkövetni. Halvány segít fogalmam sincs, hogy mi a morális tartalom. Egyébként a négy évszaknak a egyik triptihon változatát láthatjuk. És Már az is egy ilyen közepes nehézségű történet, hogy, hogy megállapítsam, hogy milyen neműek a lézbűvők a, a, a képeken, az általában gyanús, hogyha valakinek nézétek ilyen arca van, mint aki a kő lámpa mellett áll. És ez, ez vajon mit jelent, hogy ilyen arca van valakinek? Mit gondoltok? No idea. Azt nem no de nagyon no, van kardja. Hogy nem tudom, hogy van-e szavazás ezen, a <gül> ezen az eszközön, vagy nincsen. Esetleg ki is próbálhatjuk, hogy tudtok-e szavazni, hogy férfi vagy nő az illető? Férfi. Uh -huh. Ha esetleg valaki azt gondolja, hogy nő, akkor mondja, nem, most úgysem látom a szavazást, <gül> ha esetleg még de is olyan. Na, ki szerint férfi? A kézfeltartát sem fogod látni. Jó, oké, mindegy. Na, tehát Akinél fegyver van, és itt látjuk, hogy egy nagyjából testhosszúságú kard van nála, az mindig férfi, és azért vannak ilyen icipicit női vonásai, két okból egyik az, hogy a fiatal férfiakat, tehát a fiatalokat, azokat általában női arccal ábrázolták, van. a másik pedig az, hogy az arcokat általában a képeken a japánok, ennek egy kicsit utána olvastam, nem szokták ábrázolni, tehát nem, nem tartják jelentősnek az arcot hanem gondolom, ha így az egészen gyönyörű virágos kimonóra, most vessetek rám bármit is, de nem tudom, hogy milyen virágok ezek, de hogy az iszonyatosan jól ki dolgozva, cserébe az arcot mindig elnagyolják. Sokkal fontosabbnak tartották a ruhát, és a középső képen látszik, hogy, hogy például vannak különböző méretű emberek, ez a társadalmi státuszt is jelezte, arra külön felhívnám a figyelmet, hogy milyen papucsban van a középső képen, a személy, bárki is legyen az, szintén fiatal férfi a illető. És uh, az utolsó képen eh, én meg nem tudom mondani, hogy nő vagy férfi az asztalnál valamit ott eh, mokol esetleg azt a, eh, anyagot eh, göngyölíti. Eh, hogy ennek milyen morális tartalmáról, halvány segít fogalom, nincs még egyszer, de hogy eh, eh, egy-két érdekességet találtam a műfajról. Eh, Képzeljétek el, hogy a 16. századtól fölfelé, minden egyes képre, ezen most nem tudom megmondani, hol van a szélén szokat lenni, talán itt a, a baroldal szélén, de lehet, hogy az csak egy kosz. A pecsétet kellett lak, rakni, tehát a az el kellett vinni a képet. A szenzor megállapította, hogy, hogy a kép helyesebb vagy sem, és akkor ráadta a pecsétét, és onnantól lehetett összemlére tenni. Azt érdemes tudni, hogy mi volt a cenzúrának a legfőbb iránya, vajon? Pixelesítés. Ne, nem, nem. Édes, édes, de nem. Az van, hogy a, a erotikus és homoerotikus tartalmak nem számítottak szégyelnyivarónak a japánoknál. Ebből elképesztően sok van a politikai alak, viszont igen. Tehát, ha bármilyen politikai utalás volt a képen, akkor nem kapta meg a szenzor A Az, hogy a japánok egy picit szégyelősek lettek, az ugye a nyugati nyitás után a Viktoriánus elkölcsök megjelenésével jelent meg, de hogy még egy ilyen bónusz a korhatáros nézők és hallgatók kedvéért nem fogunk belemenni, de hogy a erotikus a, a tartalmakat azokat nagyon furcsán ábrázolták, és általában ilyen nagyon test testhelyzetekben óriási genitáliákkal, ugyanis az volt a mondás, hogy az embernek két arca van, az egyik a hivatalos arca, aminek a kötelező, kötelező mimikának kell megfelelnie ez az, amit mi is a fejünk előső részén hordunk, a másik a genitáliája, és ezért mind a kettőt illik ábrázolni, hogyha a teljes valóját akarnák megmutatni az embernek, ez a képeken ilyen irtotatosan nagy, részeik vannak ott alul az embereknek, vagy hát így elnagyolt részei. A másik kép, amit, amit hoztam, az szintén egy nem túl, nem túl képireg, nem túl könnyen elemezhető dolog, perspektíváját is lehetne vitatni, és itt is az a helyzet, hogy a három kép az három egymástól független történés időt mutat, és... Leventét allébb tolom egy kicsit. És itt már egyértelműen látszik, hogy a jobb oldali képen nők vannak, esetleg előfordulhat, hogy a középső képen, bár kard van nála, nem az az férfi. Akinek ilyen, hát akármilyen van, azok szerintem a nők, és hát tényleg ez Woody ellen legyen megmondója, aki egyébként csinált ilyet, hogy mi itt a történet. Ugye Woody ellen csinálta olyat, hogy kínai filmeknek próbálta elemezni a ő saját filmjében a történetét, és ugye mindig belefutotta abba, hogy fogalmunk sincs, hogy mi történik, és az már meghalt három jelenet, most miért itt megint. Tehát itt is nem tenni kísérletet az elemzéssel, viszont ilyen tripti láthatunk, illetve egész pontosan, egész pontosan most küldtem el a keletnek nem olyan régen, hogy a, hogy a, nem ez az, Úgy, ez az, ő a, ő a kedves művész, akinek a tip láthatjuk a bárban. Tehát ez egy nagyon más műfaj azért. Itt, itt jelentős nyugati hatások vannak, de ebben most ne ne veszünk el túl mélyen. Mert, ég, mert ez Nintendo, felismerem. Hát igen, igen, igen, igen, de hogy a, a magának a képnek a, a, a kidolgozása az, az egyértelműen a nyugati a, a festészetnek ilyen alapjegyeit viseli magán. Na never. és akkor Marvin közben megérkezett, igen. Csak hogy never knew a country twice. De, hogy szól a ja, ja, igen, igen, igen, igen, igen. Igen, igen, igen. Jó. Na, akkor vessük bele magunkat a szövegbe, és... nagyon hamar meg fogunk érkezni. Kérem, megint mondjátok, hogy kell kiejteni? Bizsend, by end. Hát én olvasás közben mindig Big Endnek mondtam. Igen, Big ennek kell mondani, csak ugye a Wikipédiában is... És, és hivatkoznak rá, hogy a harmadik részben e, egyszer elmagyarázza, hogy hogyan kell ténylegesen eltenni, és tanjából a Bayend lehet a, a, helyes, a helyes megfogalmazás. Na minden esetre, roppantom elő a szöveget egyből. Jó, azt mondja, hogy egy kicsit túltekertem a magyart. A gyufagyárnál már tartottunk. Aha. Jó. Ö, ott vagyunk, hogy megérkezik igen rögtön a, a Japán Tripticon bemutatása után. Igen, a Japán triptikon után megérkezik Big End, de előtte még egy, kataz, egy fordítási katasztrófába belefutunk, hogy azt írja, Hubas tégen van. Éppen most érkezett egy idalt hub egyenesen Houstonból. Na, mi az istennyire lehet az, hogy Hubas tégen van? Nem tudom, próbálom beírni magamat, hogy hol van a, a magyar szövegben ez a rész. Plusz át, nem hmm. átmenni és nem legyilkolni a szomszédomat. Aha. Na tehát, mit lehet, mit, mi az Isteni nyilát jelentett az, hogy hogy a stégén van? Nem lomzsot fordítottak valahogyan nagyon-nagyon-nagyon rosszul? Nem, ennél rosszabb a helyzet. Who is on the stage, a színpadon Igen. van. Oh. Még, még ennél is rosszabb a helyzet. Hub is on the deck. Ugye a deck az azt jelenti, ez ugye az angolból jön, hogyha a kapitány ott van, ahol a történés van, a kapitány a hídon van, tehát a kapitány fő van a hajón, tehát itt van. Ez egy idióma az angolban, hogy, oh, ez a fúrás, hogy, hogy, hogy, hogy a főnök itt van az irodában, vagy itt van a házban, vagy éppen itt van az étteremben, tehát már megérkezett. Ez igazából azt jelenti, pont. És ezt a, a magyar nem értette ezt a deket, és szegély fordító, és hát egy idő után, nem tudom, erre gondolt, akkor a stégen van. Hát jó, akkor a stégen van. Lehetett volna hogy is, kaklis, szóval a stég az még nem az ig legrosszabb. Ha, a, vannak, vannak hasonló szörnyűségek a fordításokban, de tényleg itt, itt egészen, egészen félre mennek a dolgok. Na és hát akkor most jön a nagy mondat. Első nagy e, Ugye a triptihonnal e, egy kicsit elidőzik, és utána megfordul, és az üvegen át a teraszon megpillantja Bigendet. E, igen, itt is teraszti angolban is, vagy Bajendet. Hát talál neki, kezében, kezével a nedves korlátra támaszkodik, valami fura balon van rajta, és egy kóbolykalap. kalap. Na, szóval kóbor kalap. Melyekeztünk a kóbolykalaphoz. kalaphoz, hamarosan, végfők elemezni ezt a szegény embert, hogy, hogy milyen a személyiség a teljesen teljesen odora. Minden esetre megjelenni egy kalbolykalapban Londonban ebben a, akármilyen időben, ez egy elég erős statement. Tehát önmagában, kalbolykalapban bárhol megjelenni szerintem egy elég erős statement. De, de kocogsz, Levente! De be, kicsit mélyebben bele fogunk menni, ugyanis itt nem akárkiről van szó. Tehát E, ugye, e, mindig fölmerül a kérdés, hogy miért ír a író íróregényt. E, ha mi, egyszer már elkezdte, akkor miért ezek a szereplők vannak benne, miért csinálják és mit ér véget. E, ennek a könynek a cselekménye és a, e, és a e, mondani valója, ugye nem véletlenül Big Ent, hívják. Itt vagytok, mert többen is felkiáltó jelesek lettetek. Hm? Jó. Na, és... E, ennek a, ennek, a, ennek a könyvnek, a, ennek a három könyvnek nem véletlenül a bigent triológia a neve. Ő a főszereplő és ő a mozgatói a történeteknek. Tehát eltekinthetünk nyugodtan a, a, a, a trillertől, eltekinthetünk nyugodtan a, attól, hogy mi másról szól a könyv. A, a központi részek azok mindig a Bigen. A, a a Big bigend a, a Big körül játszódnak, és most megjelenik a 50, 55 oldalon. Ja, nekem én már sokkal tovább tartok, csak itt volt nyitva, oké. Okay. 55 oldalon jelenik meg a 350 oldalból a, a, a, tulajdonképpen a főszereplő, akivel elég keveset fogunk találkozni, de, de, de ő lesz majd az a, az a, az a karakter. Oh! Nagyon jó, köszönjük szépen. <gül> Marvin a kabboly kalapban megjelent, hát ez gyönyörű. Na, eh, tehát eh, ez az ember a lehető legtávolabb és legízléstelenebb, eh, ízléstelenebb, ó, oh, nagyon jó, köszönjük, Dorkvilla, eh, SWAT mesterövész kalapodat. Előhoztam. <gül> eh, és, eh, és rögtön egy, rögtön egyik legnagyobb ízléstelenséggel nyit, amivel nyitni lehet. Egy, egy, egy kalappal. E, Kedves, nem tudom, hogy te fölkészültél-e a linkel. Pardon, nem a szomszéddal erőszakoskodom éppen, de most már a, egyre, ideál, kev akkor. egyre kevesebbet fúrt, tehát elképzeled, hogy átment az üzenet. Mi, hát szóltál? Ö, ne viccelj, erre van a dzsungeltávíró nevű népszerű módszert. Az, az ember rábasz egyet-kettőt a fűtéscsőre, az hallatszik fent is. Aha. Na várjatok, most a net, ez az, megvan. Viszont, ez, ez, eh, addig van egy gondolkám, a... keresd meg. Mégpedig pedig azt, hogy azt figyeljük megvan. meg, hogy, hogy Bigendet nem úgy írja le, ahogy az összes többit. Tehát eddig mindenki, aki, akivel találkoztunk, az kapott két-három-négy mondatnyi uh, leírást arra, hogy mit visel. És ehhez hm? képest Bigend... Nagyon non-descript módon van, valami izé van rajta, valami esőkabát, meg egy cowboy kalap. A cowboy kalapnak még a típusát sem tudjuk meg, pedig hát a, a kalaptípusok, Péter már berakta a linket, arra piramist lehet építeni, és a következő nagyjából tíz oldalon keresztül egyre több részleteket dobál be. Tehát majd szűkítjük azt, hogy mit visel Bigend, meg mit vezet Bigend meg eh, egészen pontosan kigyártotta azt a csukát, amit most nem, most nem is láttuk a cipőjét még, hát, még, szinte nem is találkoztunk vele. Uh, tehát, hogy teljesen hogy van ő bevezetve, mint karakter, mint az összes többiek eddig. Ez így van. Pontosan így van. Egyébként, hogyha a linket, amit, eh, amit eh, betettem a csedbe megnéztek, egyik kedvenc gyűjteményem a világról, ezek a Eddig ismert gyakori kalapfajták. A kóboly kalapot ugye a Stetson kalapként találjátok meg. Mindegyiknek egy külön szócikka van, ahol hát, hogy mondjam, órákig el lehet veszni. A kalapról két dolgot kell tudni. Meséltem már a nagy kalapos történetemet? Ha nem, akkor most elmesélem. De ha igen, akkor újra elmesélem. A dédapám bement a legközelebbi városba. Ő egy Galicia egy ma már ismeretlen részén lévő zsidó kolóniának volt a egyik tagja, és a, egy olyan városban, olyan faluban lakott, amit eldúzeroltak a II. világháború után, tehát még így a helyét sem pontosan tudjuk, bár kerestük. És Psemmisul városa volt a közelben, és Psemmisul városába bement Szekérrel a jó dédapám, és megkérdezte az egyik eh, falubéli, egy szintén zsidó ember, hogy eh, vele mehet-e a vásárba, mert hogy nincs kedve gyalogolni. És eh, amikor azt mondta, hogy igen, akkor az boldogan elfutott, hogy hozza a kalapjait. És megjelent az ember a fején egy kalappal, még a kezében 6-7 darab kalappal így fölstótolva, és kérdezte a dédapám, hogy hát mi miért van nála ennyi kalap. Amire azt mondta, hogy hát ő, neki a becsületes mestersége, hogy ő zsebtolvaj. És amikor a tömegben zsebtolvajol, és valaki rajta kapja, akkor általában azt szokták csinálni, hogy utána kapnak, és lekapják a fejéről a kalapot, mert ugye akkor ő lesz a egyetlen kalaptalan ember, és úgy könnyű megtalálni a tömegben, és mindenki kalapot visel. És ezért vannak nála tartalékkalapok, hogy utána rögtön fölveszi, és oldva a probléma. Most írtam, mindenkinek elment a videója. Vajon, mire Eszik meg az internetedet, neked a gyermekeid. Értem. E, jó, oké. Nem. De azért hallottok, nem? Én Persze. Jövődösen. Jó, oké. Na, tehát a kalap, a kalap az alapvetően egy viselet. Tehát kalapot viselni kell, és ez egy sokkal nagyobb út itt meg, tehát lassan fogunk bigeddel haladni, elnézést, Marvin. E, e, pedig azért, mert mert itt meg kell állnunk egy kicsit a divat miatt. Ez a könyv a tenvadász, ez nagyon nagy részben a divatról szól. Viszont még nem beszéltünk a divatról. Mint gondoltok, mióta van, tehát mióta tudjuk, hogy van divat. Középkor. Megtöbb. Egyiptom, mezopotámia, sumérok szakál. A sumér szakál. Jó. Aha, amióta, jó. A, amióta Éva csak azután adta oda Ádámnak a patitott küllencet, hogy megígérte, hogy vadászik neki egy ezért megalodont. De hát. mondjuk a Wimbledoni Vénuszt is esetleg. Uh -huh. Wimbledoni Vénuszt, ez jó. <gül> Na. És honnét tudjuk, Benceben nagyon ott van ám. <gül> Nem véletlenül. E, igazából e, kicsit utalán olvastam a divattörténetnek, és több szakasza van, legalább egy ilyen 15 szakaszt mondanak, de valójában az a divat, ami a mai, e, mai e, értelembe vett divat, az a középkor, középkortról, és onnan, azon belül is egy speciális résztől, a 14. 15. százattól kaptunk egyáltalán minőségi képeket kódexekben, ahol meg tudjuk állapítani, hogy mit viseltek. Mert ugye a lányaim szokták kérdezni most már kevésbé, de hogy mit olvasok, és vannak-e benne képek, hogy, hogy ebből valamilyen formában levegyék, hogy ez mi lehet. De hogy... De hogy... Közben ki, kiír minden képek, mindenféléket a gétom, hogy hogyan kéne nekem javítani a sávszélességet. Tehát amikor... Amikor... Már megfelelő minőségű képünk volt, és nem pedig a szövegből kellett megtudni, hogy hogyan öltözködik valaki. Tehát a, e, ugye mennyire egyszerűbb lenne, a képregényt rajzolna a, a Gibson, vagy, vagy filmet csinálna, mert akkor tudnánk, hogy hogyan néz ki egy kézi poládionit. De igazából... E, igen. <gül> e, igen, csináljunk képes e, Az a helyzet, hogy Gibson, aki megszállottja a divatnak, egyetlen képek sem ad és a divatot, főleg a középkortól, a képekről tudjuk. Tehát leírás rengeteg van, és rengeteg, rengeteg emlékünk van, ugye sírokból valamennyire, valamennyire tudunk tájékozódni, de ruhanyag az különösen kevés marad meg, erről Epertő valószínűleg nagyon hosszan tud mesélni. Ellenben van egy-két dolog, ami a segítségünkre siet, ilyen például az antidivat. Nem tudom, tudjátok-e, mi az az antidivat? Bocs, lenne egy zárójelem hozzá, hogy azért a, mielőtt képünk van, azelőtt színeik már bőven vannak. Uh -huh. És ott van a, a klasszikus tűroszi bíbor, aminek szabályozása volt, hogy ki milyen rangban mennyit viselhet magán. És bíborban született Konstantin, ezért született bíborban, mert rá annyit lehetett adni, amennyit nem szégyeltél. Más kérdés hogy modern kutatások szerint egyrészt több helyen feltalálták ezt a bíborcsigába, hogyan lehet bíbor csinálni. Harmadrészt pedig, amikor ezt replikálták, ezt a szint, akkor kiderült, hogy az így festett keméknak egyébként őrülten büdös halszaga van. Tehát úgy kell elképzelni, hogy nagyon divatos emberek rendkívül halszagúak is egyszerre. Igen, ez így van. Ez is egy nagyon jó irány. Ugye a divatot nagyon sokáig vissza lehetett fejteni a rendelkezésre álló anyagok alapján. Egyes zárt társadalmakban, mint például a japánok, ez nagyon kritikus volt. A, a, a máshol pedig. Ha, közben, kert, közben igen, megosztottam egy készipolárdosz. Mutatja, készipolárdosz. A, ahogy a, egyébként már említette a substitute van mellette a, valószínűleg a, a DML lakásában láthatjuk éppen. Bár egy kicsit ilyen párbeszédszerű a nézése, mintha kérdezni akarnak tőlünk valamit ez a fiatal föld. Az a helyzet, hogy, hogy az antidivat, az nem a pánkok, és nem is a munkások, hanem az antidivat az a jelenség, amikor egy bizonyos, bizonyos csoport nem hajlandó haladni a divattal, hanem annak minden új fodra ellenére és újítása ellenére marad a Két különösen jó példa van erre, az egyik az angol királynő. Igen, amisok is mindjárt mm -hmm. itt van. Angol királynő, aki következetesen többször felajánlották neki, hogy a palástot vagy a ruhát átterveztetik kortártiva tervezőkkel, és semmilyen módon nem hajlandó ezt megtenni. A másik pedig az összes olyan hagyományőrző, tehát az amisok, a ortodox zsidók, és ebben az értelemben a katolikus papok is, akik valahol befagyasztották a készítését, a e, ikonológiáját, és a e, e, e, e, e gyakorlatilag, a, tehát a anyagot is, a, e, a formát is, és a felhasználást is, tehát ők nem változtatnak rajta. Ez mind a két, mind, vagy mind a három csapat végezte, tehát a misok, a zsidók és a, és a katolikusok is valahol valamit befagyasztottak. Ez nagyon vicces, hogy hol és mit, mert ugye az, a, a, már elnézést, de az ortodoxok jól, e, e, e, hát hogy mondjam nehéz helyzetbe hozták magukat, azzal, hogy, azzal, hogy egy alapvetően hideg koalíciai éghajlathoz szokott mondjuk 18. századi ruhát még a 40 fokos Izraelben is viselnek, az amisok pedig befagyasztottak valamit, ami a 17. században Európából átjött, és, és azóta is, de nekik a egész tárgyi világok változatlan, tehát amíg egy oltanok zsidót látsz egy taxiban, addig egy is nem, Egyébként köszönjük szépen, mind jól vannak abban, amiben vannak, és hát például egy nagyon érdekes olvasmány, hogy honné tudunk a ókori Róma öltözködéséről olyan sokat, hát a katolikus egyháztól. Tehát, hogy vannak olyan ruha gyártási és viselési elvek, amik azóta nem változtak, de ugye ők nem a Cicero vagy Cézár kori ruháit viselik, hanem a iv -V. századnak a századnak a divatját fagyasztották be színekkel, formákkal és funkciókkal együtt, és az ő divatjuk onnét mutat valamit. Ide van két zárójelem azért. Az egyik, hogy az Amisokat meg a korábban valaki által beírt munkás funkcionális, hát Potter volt az, azt össze lehet vonni. Mert ez ugyan nem ebben a könyvben hangzik el, hanem majd a folytatásban egyszer csak, azt a következőben hogy a, a 20. századi férfi időadot meghatározza az amerikai munkaruhának az alakulása. Mm -hmm. És ezért hordunk Farmer Nadrágot, és aztán ezért lesz, eh, ahogy a taktikul bejön, az oldal csak. Mint ilyen. És ez Amis uh, ruha az ilyen szempontból mondjuk akár még célszerűnek is mondható, uh, hiszen leveszi a zakóját Hiram, uh, áthívja a szomszéd farmalom Áront, és ketten felépítik a csűrt. Tehát ez, ez igen, egy, egy olyan dolog, amiben lehet munkát végezni. Igen. Közben megosztok közben egy... Közben a csirkéket. Nagyjából igen. igen. igen és igen. közben megosztok igen. még igen. egy fotót. Ezt ezt? Nem, ez Róma. Ezt kérlek szépen a papellátó. Itt lehet többek között pápai selyemzikni, oh, ha vásárolni. ott van a süveg. Látom. Ott van a pápai süveg. De bármikor szükséged van pápai süvegre, Google Maps-en még eltalálok oda, ha nagyon kell. Uh -huh. Uh -huh. Nagyon szép, nagyon szép. De azért... volt egyébként De a, az a fajta, egy aktatáskába három részbe behajtogatható pásztorbot is, amit, amivel a jól tájékozott átlagember egy helyen találkozik, csak az pedig a Szentév című megfilm. Igen, A én ajánlottam neked, hogy és még mi mindig nincs rendes ripasszam, ami az elején a 10 másodpercet át kell tekerni, mert különben lefagyasztja a gépet, KB. Igen. Ezt akkor emeljük is ki, illetve kérlek, hogy majd a adásnapról beted be. Ez a Szent Év című film Zsanga bennel, és az ilyen átöltözős krimiknek a egyik, egyik csúcsa. Én ezen a filmen is nőttem föl, egy, a spoilerzés nélkül, egy francia börtönből úgy szökik meg a idős bűnöző és társa, hogy katolikus püspöknek öltözik, egy, és megpróbál eljutni Rómába az elásad kincshertel, tehát sajnos baloldali teröristák eltérítik a gépet. Az atya nagyon nehezen tud, tud, ha mondjam, érzelmeinek, érzelmeinek gátat szabni, mert a püspöki bot alatt a dobozban két pisztoly is van, de megpróbál szerepében maradni, és így végigcsinálni egy filmet, egy színész isten. Igen, itt azt mondom, hogy a kevés vigyáték egyik, ami az ólomévekről szól. Igen, igen. A hagyományosan igen. inkább lövöldözősebbek vannak róla. Igen, igen. Ja, na, tehát a kabolykalap 30 perces, vagy nem 30, de 20 perces megállást eszközölt, és hát hamarosan és még mondtuk, és hogy ő, bocsáss meg. És még sem mondtuk, hogy persze a Stetson az csak az egyik fajta kábolykalap, hanem még legalább másik három fajta. Többé-kevésbé a gyártás technológiától később. függő. Négy oldalra később elkezdi majd elemezni még pontosabban a ruháját. Én azt szoktam csinálni, hogyha valami fontos, akkor oldal teszek egyet, ide ötöt tettem egymás mellé. <gül> mert mert négyvel ilyen rész is van, ahol, ahol ötöt kellett egymás, egymás mögé tennem. Úgyhogy haladjunk is tovább. Na tehát. Most nagyjából föl följ olvasni a könyvet a következő részekben. Na, kíváncsiak, mert a következő én két oldal meg... szinte teljesen ugorhatónak tűnik. Ja nem, Há. a következő egy e, oldal, amíg, e... amíg nem veszi át kész és Big a szót tulajdonképpen. Igen, tehát tulajdonképpen én is ezt csináltam, hogy, e, hogy, e, hogy a e, e, e, Stonewall feleségének, vagy Stonesit feleségének a szövegét azt kihagytam, viszont innen jön egy, egy bigendes, de megszól a bigend, a lélek, ismétli bigend, úgy tudjuk nem is akarja meghalni Helenát, ezt annyira ismerjük. Kék szemeit készrefüggeszti, jobban beszél angolul, mint bármelyik külföldi, akit kész ismer. Nyugtalintó. Hangja ettől valahogy céltalannak tűnik, mintha hangos beszélőből szólna egy viszonylagos egy viszonylagos vá, várócsarnakban. Angerőtől függetlenül a lélek, észre rá pillant, aztán megfontoltan tovább rágia a szájában lévő töltött paddizsánt. Persze, folytatja igen Fogalmunk sincs róla, kik lesznek, vagy mik lesznek az utodaink. Lehet, hogy nincs is jövőnk, vagy legalábbis nem olyan értelemben, ahogy nagyszüleinknek volt jövője, vagy, vagy ahogy ők elképzelték. A menően kidolgozott, kulturális jövőkép a letűnt korok luxusa. Most, akkor még lényegesen hosszabb ideig tartott. Manapság a dolgok hirtelen változnak, ez az olyan szélsőségesen és gyökeresen, hogy egy nagyszeneink féle jövőképnek egyszerűen nincs létjogos e, e, Nincs most, amire építkezni lehetne. Nincs jövőnk, mert túlzottan, bizonytalan jelenünk. Felvillant egy hátborozongatott Tom Cruise mosolyt. Megszámálhatatóan sok, hosszú, hófehér foga van. Kockázatkezelés. Ez jutott nekünk. Lépés tartani az adott pillanat eseményével, struktúra, analízis, alakfelismerés. Zárójelben pattern cognition. Na, tehát ez azért olvastam föl így egyben, igen, köszönöm a postmodern tökéletes megfogalmazása és jellemzése, azért olvastam föl egyben, mert azért ennek láthatóan helye van a történetben, itt, hogy mondjam, az író beszél. Tehát Bigend a kitalált alak, az valójában, hát ez így durvá hangzik, de az író mondani valója. Amit ő mond, az az ő igazság ugyan, és most kész akarja -e meggyőzni az igazságáról. De tulajdonképpen ennek a regénynek, ennek a három regénynek ez a alapállása, ami elhangzik. Ami egyébként érdekes ebben ja. a kontextusban, az az, hogy tulajdonképpen előfeszíti azt, hogy itt most jön egy, egy populista fordulat, mert Big nem beszél másra, mint hogy a, a jövőkép az teljesen bizonytalan, biztos jövőképet nem lehet legyártani, nincs ez a politikai termék, ami ezt fogja adni akkor uraljuk a pillanatot, és innentől kezdve mindig arra reagálunk, ami éppen történik. Tekintve, hogy mostanra ebben élünk, egyrészt Gibsonnak valamilyen szinten igaza volt, másrészt ez maga egy olyan disztopikusan lefestett jövőkép, ami akkor még csak sima technokratának tűnt. Aha, populisták nélkül, ez nem megy kérdező Marvin. Menjünk egy kicsit tovább, és akkor talán választ adni erre? Ugye... Még valami nagyon fontos, hogy eh, amikor, eh, amikor eh, a regény címe Petronic és már másodszor kerül elő ez a szó, akkor, akkor ez már szervező elf. Tehát akkor nem az van, hogy, hogy eh, belebökött a könyvbe egy helyen, ilyet is láttunk, és az a, eh, az a szó vagy mondat lett a könyv címe, eh, Avangard sok mindent tett, eh, de, hogy, eh, de hogy ez a eh, nagyon okos ember, a Gibson, eh, a, e, ezt a minta vagy struktúranalízis alakfelismerést, de ugye megnézem angolul, hogy mind a kettő ki van elírva. Így van. Na, ezt sejtettem, e, csak az egyik. Tehát e, a fordító nem tudta lefordítani a, e, egyetlen mondattal a, a e, pattern recognition-t. E, Lépést tartani az adott pillanat eseményével, pattern recognition, ugye ez angolul e, the spinning of the given moment scenarios, ez sokkal jobban hangzik sajnos, e, pattern recognition. E, és akkor ugye a következő mondatban, e, e, következő mondatban a, a történelmet vitatják, és a történelemben az egyetlen állandó dolog a változás. A múlt is változik. A mi e, verziónk a múltról éppen annyira lesz izgalmas a jövő számára, mint amennyire minket érdekel, vagy például a Viktoriánusok Jánosok milyennek látták a múltat, vagyis semennyire. Voltak éppen nem csinál más, mint fejből idézi parkkabolyt, pontosabban egy Fly well, és moritz folytatott vitáját arról, hogy a klip vajon magán viselél valamely korszak stílusegyéit, vagy csak azok teljes hiánya, eh, hiánya tekinthető-e tekinthető hitvallásnak az idővel és a történelmmel kapcsolatban, és ha igen, mit teszi, eh, igen, mi mellett teszi le az alkotó a voksát? Na, ez nagyon érdekes, ugyanis amit itt eh, Szóval egy egyszerűen több dolog, dolog e, e, csúszik egybe, és gyakorlatilag megszűnik a, a két másik szereplő, ez egyébként tökéletes e, írás hogy mostantól a két másik szereplő egyszer lesz említve, és ott is csak az, hogy e, ők fizették, ezt, hogy ők adták a bolt, nem fizették, de hogy megszűnik a, e, megszűnik a két másik szereplő a beszélgetésből, és most már ténylegesen csak erre a e, párhuzamos monológra, kész és bigent, kettősére vagy dialógusára nem véletlen mondtam, párhuzamos monológot koncentrálunk. Ugyanis itt az történik, hogy emlékeztek, múltkor, múltkor kész említette, hogy a Bodriádnak a szövegeit idézi Parka Boy. Itt ugyanaz a filozófiai jelkeresés történik, szemantikai keresés, ami, eh, ami láthatóan nagyon megy a, eh, nagyon megy a gibson és valahogy valamilyen történetben le akarta írni. Eh, a, á, szia, a, az a helyzet, hogy, eh, hogy eh, ez egy kicsit messzi nevezet, de hogy valamiféle filozófiai traktátussá válik ezen a részen a könyv. Tehát ez egy thriller, meg egy divatról szóló regény, de hirtelen behozott egy olyan embert, akinek nagyon nagy jelentősége van, és a két főszereplő az egyszerűen, egyszerűen elkezd filozofálni arról, hogy, hogy mi az ő, hát nem is tudom, szakma, világlátás vagy életcél, ezt nehéz megmondani, mert ugye most már a klipről beszélnek hirtelen, vagy hát a klip válik mindennél, de hogy e, hamarosan az is kiderül, hogy, e, hogy a Big e, End legalább annyira érdeklődik a kiput, e, után, mint a, e, e, sőt, talán jobban is, mint Casey. Mint Egészen biztos, hogy jobban. Ö, Igen. Vagy fókuszáltabban. abban. Van egyfajta elképzelés, hogy mi lesz ezzel az egészszel. Igen, pontosan. Az sem teljesen letisztázott, meg nem is sarkos elképzelés, de de nem azt várja, hogy jöjjön a következő rész, és akkor majd valami lesz. Tehát nem a, a lemélek a sarki dílerhez, és megveszem a következő klipet. És hát viszonylag jó érzékkel, sőt, nagyon jó érzékkel, tehát egy pontva az tovább folytatná ezt a beszélgetést, a Gibson pedig most bigenden volt a sor, hogy szó nélkül rágjon, és nagyon komoly tekintettel figyelje kézt, és akkor gondolatjel, vagy hát egy ilyen pont, itt ugrunk egyet, nem tud, e, a sok léleklend dolgot kiadjunk, és akkor a következő, folytat gyönyörű. Bigend előzékenyen kinyitja előtte a belgerencszámú Gesteni-Barna hmr ajtaját. A kormány a bal oldalon. Ez nem az a régi Full extrás überjárgány, a mini-problémás katonai hypergyip, hanem egy újabb, karcsúbb verzió, de megőrizte karakterisztikus darabosságát és barátságtalan Majd Majdnem olyan kényelmetlen, mint az előddei, és ezzel, még a, és ezzel még a puha bőrrel barított ülések sem segítenek. Ami késznek tetszik, már lehet ilyet mondani, az a vezetőt és utas utast elválasztó, lóhát széles sebességváltó doboz. Persze a geometriája jócskán megváltozott, amióta az eredeti Humvee a New Yorki utcák mindennapos buton vált. A Civil hammer amúgy sem éppen egy randi autó, gondolja, készi, és ez a zonza példán sokkal közelebb szorítja bigenthez, mint ahogy szeretné. A férfi csokoradéban az tetsz anyját, ugye itt megtudjuk, hogy milyen a kalboly kalap, a sebbváltó dudorra teszi, döbbenet. tényleg, mekkora bunkóság, isten, kettőjük közé. A forgalom sülében kész, lába ösztörösen egy fantom tapos, mintha neki kellene vezetnie, elvégre ülő normálisan normálisnak kikiáltott vezető oldalon. Némán kapaszkolik az ülében tartott kelep német mappába, és teljes erőből bigendre hagyja a vezetést. Na, hát az erős. Tehát, ez, ez, igen, közben megkaptuk a Balaton jegén a hummereket. Az van, hogy... Ez, igen? Tegyük helyre gyorsan az elején a fordítási hibát. Mielőtt Big, mi mind mind mind mind big mind Endről mind. azt hinnénk, hogy kinyit bárkinek bármi ajtót. Ezt természetesen nem teszi. Aha. Ha megnézed a dangos szöveget, akkor he drives a maroon, maroon Hammer with Belgian plates, wheel on the left. Aha. Igen, abszolút nincs benne semmilyen. Na, hát viszont itt van egy Hammer. Egész ponton, igen, egy Hammer, amit egy hv csináltak. Ez nálam mindig a bunkoautó volt. Ez valószínűleg a H2-es Hammer lehet, nem tudom, abban évben jött-e ki vagy sem, ami hát tulajdonképpen egy Hammer alakúra Izé csiszolt amerikai teherautó. A belső Na, luxus, vár, a luxus. Nézem meg akkor a kiadásának az időpontját is. A külseje az a külseje. ijesztőnek tűnik, vagy, Drámai. vagy drámainak, igen, mm. tehát első lemezének kiadásán túllevő reppereknek lehet eladni csillagó izé, gyönyfény mm. lilában ezt a gépjárművet. E, e, annyi, hogy, hogy megtaláltam a szint is, az a jó hírem. Tehát Marun szint írtam be. Uh -huh. Bocsász, nem az. És úgy, ez, ez a másik, kovat. hogy a Maroon Hammer belga rendszámmal. Tehát ez a, a jelleg egy, egy egyfajta csúcsa azért. Hmm. Jó, hát ez egy különösen ronda kép, de delegebb van. <gül> úgy. És jó, a link is. Hát ez egy Ön megint oldal. egy b 64 kódolt kép volt. <gül> Aha. Majd az utókor dekódolja. Okay. <laughs> Itt már lettünk is. Keresek valami értelmesebbet. Jó, ezt, ezt nézzük meg. Jó. Azonban, hogy a sávszélességem majdnem nulla. Figyelj, keresem én, csak még egy dolgot akartam elmondani erről az első bekezdésről, hogy, hogy Gibson egyébként Azt tök tisztában van azzal. Hogy, hogy a Hammer az hogyan változott, és hogyan jelentenek a különböző típusok mást autónként. Hiszen reagál arra, hát hogy volt az eredeti katonai verzióra, volt az, ami, ami New York New Yorkban vált, és itt van a még egye kisebb, még egy picit szűkebb, még luxusabb, még, még kivagyibb autó igazából. Na, azt hiszem, hogy sikerült beraknom egy olyan weboldalt, és gyönyörű a ez a Denem autó, ez egy amerikai használt autó e, kereskedés. És itt van pontosan az autó, amiről beszélünk, tehát ezzel mennek most. E, drámai, hogy belga rendszáma van, és ennek ellenére a más oldalra van a kerék, tehát <gül> és kormánykerék, még ezt is, ezt is sikerült elérnie. Hát ez egy klasszikus munkójárgány. Igen, hát az, azért, azért a rendszám. Abszolút hiányzik belőle, belőle a catch és a kellem, és úgy általában minden. Igen. Igen, ráadásul, ha valaki kabolykalapban van, és Hamert vezet, az nagyjából belövi az ő, hát, hogy mondjam, személyiségét. Szóval -e ilyen, e, tehát e, hát egyhogy illitkedünk, a másik az, hogy hogy hívták azt a nyomorult ügyvédet, aki a Győri polgármester volt? Borkai. Borkai. Borkai. Hát róla tudtam -e, volna elképzelni, hogy Hamerel jár a Cowboy tehát, Ez a, a prostó igazdagnak egy csodás megfogalmazása? E, igen, prostó gazdag, Pontosan. ahogy pontosan. Tehát szerintem a Texasiak nem járnak ilyenekkel. Ez a, e, a Abilis tulajdonképpen csak 2002 ből e. igen, igen, az? Igen, az, így van. Így van, tehát hogy... E, e, ez, tehát, hogy mondja a Cowboy az járuló is, és ez egy jó nagy dolog. Ez egy jó, nagy dolog. De a Hanvi már is bína volt, tehát négy tonna, um, lassan megy, mocsok drága, kényelmetlen belül, mert a motort az van középen, tök kicsit, tehát az egy, az egy volt egy ilyen összehasonlítás, hogy mennyire hasonlít a Humvee, tehát nem a hammer, han, a Humvee, mennyire hasonlít a smarthoz t ugyanannyi a végszeressége, tudsz ott megadni. Hát, igen, igen, igen, ezt abszolút elhiszem. Igen, csak hogy a smartra felraksz után egy ezért 50 kaliberes géppuskát, akkor nagyon hülyén néznek rá a spárparkolóban. Persze, nyilván, a, a, az, az, az, hogy abból is automata váltót tesznek, mert a, az, az amerikai madarak nem tudnak manuál váltóval megtanulni, és úgy leégetik a mint a szél. És ez az arci változat, amit elméletek túlélőre terveztek, és már az üzemeltetés is sem bírja olyan nagyon könnyen. Aha, igen, igen, igen. Szóval ezek jó a nehézségek, és ezekről a Gibson tud, tehát hogy azért van ez az autó, mert ő ezzel mind tisztában van, és, és ezért írja bele a következőben. Igen, tehát több leárazáson keresztül ment ez, a, ez az autó, igazából kb. egy bekezdésen belül. Uh -huh. Viszont... Uh... Tehát a marun színnel kapcsolatban, meg a barna színnel kapcsolatban azért valahol ez, ez is meghatározzak, a bigendet, hogy ő egy ilyen munka-meeting-ebédre képes gesztenye barnát felvenni. De nézd, legalább nem a kötelező ízé, vettem egy hammer sárgában, vette meg a kocsit. Van egy ilyen viszonylag jellegzetes sárgája neki. Tehát ez Na. nyilván extra szín, de legalább nem az. Mindjárt mutatom a Hammer sárgát. A majdnem katasztrófavédelmi sárga? Igen, igen, az, az az. az igen. igen, majdnem katasztrófavédelmi sárga. Igen, pontosan. és hogy a Pistike mi a jóisten elhozott apád az izébe, oviba sárga. A egyik cég, ahol dolgoztam, amikor nagyon-nagyon nagyon jól ment a cégnek, nem amikor én ott voltam, ez egy fogászabciunizmusra berendezkedett cég volt, akkor azon a ügyvezető, hogy Hamvit vagy Hambert vegyene szolgálati autónak, tehát amivel ő jár be a Madás Aztán végül ez volt az a pont, ahol a tulajdonosok azt mondták, hogy elég a fényűzésből, úgyhogy egy kb. 30 milliós Volvo-terepjáró lett a megoldás. De hogy... Hámvit nem adtak volna rá a Hit, az full katonai, és a katonai cuccokat azért nem adogatják olyan könnyen. És azért csinálták a Hammert, mert hiába való innenféle Surplus, nem adják ki katonai technológiákat. Há, igen, igen. Ó, azért Na, a hát ők ők hammert akartak, tehát ezt, amit most láttatok a, a linkben berakva, de erre azt mondták, hogy, hogy nové és akkor lett a másik. De hogy, hogy vannak ilyen emberek, akik képesek. Képesek ennek megvásárlására, esetleg a Balatói való rámenésre is, és akkor utána oszokat beállattuk. Na, szóval menjünk tovább. Közben uh, Dworky kaptál linket, válogass! Hát. Igen. Na, akkor itt egy kicsit tovább lépünk, akkor azt látjuk, hogy ennek az embernek még ennél is pofátlanabb dolgai vannak. Ugyanis amikor E, e, megállnak e, valahol e, inni egyet, akkor Bigent kinyitja a keszültvartót, és elúhúz egy vastak vastag tábla nagyságú plastiklapot. Kihajtogatja és a műszer teszi. Rajta az EU felirat, a brit oroszlán, és egy rendszámnak tűnő karaktersor. Speciális parkolási engedély, magyarázza. Amikor kész kiszáll, észreveszi, hogy egy sárgára festett járdaszegény mellett álltak meg, éppen egy megállni tiros tábla alatt. Vajon miféle kapcsolatai lehetnek Bigennek? Na most nem elég, hogy alapot visel, Hammerben jár, és, és, és, és, és még, még a mozgássérült helyre is parkolt gyakorlatilag. Tehát lehet, hogy pont nem mozgássérültre, de tilosban áll meg, és van egy táblája, ami Még csak nem is mozgássérült, hanem tényleg a városban a bármelyik fához kikötheti a lovát. Uh -huh. És ezt konkrétan meg is de, teszi igen, itt. Gyakorlatilag, igen. igen, gyakorlatilag, igen. Ja. Tehát ugye, értsétek de nem a, akkor volt, most, akar, bajom. Hm? Bocsakó, most már hozza a nerlovag minden tipikus uh, külsőségét. Kockás ringével még nem hát azért volt. A... Meg, Igen, meg szóval. tudjuk. Igen. Azért annál több esze van, mint uh, az említett személyeknek, de ez mindjárt ki is derül. Na. És közben megkapjuk a legjobb... Hát uh... ő a, a regény havonyia? Igen. Igen. Igen, és még több is annál. Na és akkor most jön az egyik kedvenc, ugye emlékeztek, múlt alkalommal is volt gibzonianizmus. Most is jön egy gyönyörű pillanat. A férfi homlokába húzza a sötétbarnasztetszont, és röviden megnyomja a sluszkulcsot. A hammer lámpái váratlanul felvillannak, kialszanak, vagy még egyszer felvillanak. Rövid, elharapott és hallatszik, hogy a riasztó teljes készültségbe helyezi magát. Na, hát az angolul úgy néz ki, hogy e The vehicle comes to full alert. Tehát, hogy ez, ez megint ilyen nagyon jó Gibson, hogy a járműnek vannak tulajdonsága, és a jármű olyan, mint egy lény. Tehát az, hogy készültségbe helyezi magát, ez viszonylag jó, de nem a riasztó helyezi készültségbe magát, tehát ez itt félrefordítás, a jármű helyezi teljes készültségbe magát. Tehát, hogy a jármű, az tulajdonképpen itt egy ilyen félreértett cyberpunk önjáró robot, aminek éppenséggel eh, eh, kerekei vannak, és nem pedig eh, vertikális hajtóművei, és nem, eh, nem képes önmagától levadászni a célpontot, de, de már közel áll hozzá. Tehát, hogy... Tudod, ki tehát, volt ilyen? A... Ö, Ahmed a számláló nullában volt, csak őt aztán ö, leveszik a tábláról igen. a regény egy pillanatában. Igen. Illetve tehát, aki olvasta igen, a... Igen. a nemrégiben megad Gáspár Andrástól a kiált farkast. Úgy abban van egy olyan kocsi, amiben konkrétan belepakoltak valami harciait és ennek megfelelően kommunikálás a főrjével. Egészen mókás karaktert írt belőle. Ugyanitt folytassuk még egy mondattal akkor tovább, mert itt van a, a legjobb leírás az egész, egész kocsiról, ami Uh -huh. Készi azon tűrődik, hányan állnak majd meg, hogy megbámulják a Böh Böhönc matchbox csodát. Uh, ami majdnem jó angol, azt mondja csak, hogy uh, úgy néz ki, mint egy hatalmas matchbox-autó. Helyére rakta. Fíjú játék. Hát, uh -huh. négy, négy van. Na, a férfi nyomába ered. Uh -huh. Egy felényított bár étterem utáns felé tartanak, a tervezők szemben láthatóan mindent elkövettek, hogy a hely a legkezsbővése hasonlítson egy hagyományos kis kiskocsmára. Hogy közelednek, az ablakok mögül elüdőbörgő basszus, egyen erősödik, a kiszörüdő fény fűszínű üvegeken átderengő, röpogósra sült acégyapot az hasonlít." Húha, azt nem tudom milyen, röpogósra sült acégyapot. E Itt is ezt írja, ő, szerintem ő sem tudta. <laughs> e de hogy megérkeznek az ő egyik színterébe tehát hogy a ahol a mindent elkövettek hogy ne angol kocsmának látszolni az egy ilyen nagyon, nagyon a mikenthez idő tehát négy lépésből állt a bemutatása és most jön az ötödik ő felépítette a karaktert ilyen helyre jár Kamer-re jár és, és mi volt a negyedik Na már elfelejtettem. És egyébként e... most tudjuk meg azt, hogy, hogy pontosan mit visel. Igen. Tehát, hogy ez egy a. kaboy kalapot visel. Kalapot, igen. Ugyanakkor van még rajta. Őszbarna. Igen. Magyar. Ez az őszbarna, hogyan mondja a magyar szöveg? Mert ugyanúgy emlékszem, Úgy Olimatú vadászkabátot, szürke és tanilám a csizmát. És nem kifogástalan ízlését díjazták ilyen magától értetődő szolgálatkészségekkel. Ugye itt arról beszél, hogy egyértelműen volt hely nekik egy olyan helyen, hol nem szokott lenni hely. Tehát nem a ruhája alapján azonosították, hanem, hanem valami más hatalmi aura vette körbe. Ez a Gibsonnak kell, hogy ilyeneket írjon. Tehát ez része az ő világának, hogy ilyeneket leírjon. Viszont akkor ezt hajtogassuk is szét, mert egyébként az angol nem? szövegben azt írja, hogy "Phone Waterproof of Archaic Hunting Cut, ami nem ódivató, hanem egy régi szabásminta. Tehát ez simán lehet egy, egy, ha, egy hagyományos darab. A Tony Lama Boots, az meg természetesen cowboycsizma, úgy, ahogy elképzelitek. Ez egy? Át, már neve is, ez a Tony már előfeltételezte. 1911 hát óta meg... létező cég, és ami nagyon mókás, hogy a Berksír hedövének a, a, a tulajdonában van, amely nem erről uh -huh. ismert, hogy a gyárta, nem sokkal inkább egy bődöltesen nagy befektetési alap. A, álljunk itt meg egy pillanatra, a ruházatánál, ugye e, ennek a sessionek az elején a divatról beszélget, kezdtünk beszélgetni és mondtam, hogy a divatot azt a középkor azon részeitől számítjuk amikor már voltak képes illusztrációk és már tudtuk, hogyan néznek az emberek milyen színeket viselnek de egészen a 19. század közepéig, tehát 1850 környékig az határozta meg az öltözködést, hogy milyen anyagok voltak helyben elérhetőek és a azt, amit mi hagyományos divatnak hívunk, tehát ahol eh, hosszú szombombanökenek eh, sétálnak végig a kifutón és eh, furcsa ruhákat viselnek, az a 1850-es évek Párizsában eh, jelenik meg, és, eh, és nagyon vicces, hogy a eh, divatházaknak, ez a franciául, eh, nem, nem tudom pontosan, hogy kell mondani, ez a hótkatül eh, a, eh, a magas szabászat, vagy a, eh, a eh, nemeseknek szóló eh, szabászat. Ez egy, eh, ez egy védjegy volt, ugyanis kötelező volt. Eh, csak, olyan, eh, csak olyan helyek hívhatták magukat divatháznak, a legalább 20 alkalmazott volt, legalább évente két új kollekciót mutattak be, és legalább egy vezető tervezőt állandóra alkalmaztak. Tehát ez volt az a doboz, aminek meg kellett felelni. És akkor jött létre az a divat, ami héttelen elkezdte szétválasztani egymástól a év alatt eh, nem az, hogy kialakult, hanem nagyon lassan változó divatot. És erről van egy nagyon érdekes történetem. A felsőgödi vasúttállomáson jártam, nem tudom, hogy megvan-e, és a felsőgödi vasúttállomásnak az épületének egy részét még nem bontották el, hát mondjuk egy ilyen 150 évvel ezelőtt, ugye az a vasútvonal 1840-ben jött létre, ez körülbelül az állomás épülete 1870 körüli volt, és elég hideg volt éppen, amikor arra jártam, és bementem az állomás épületébe, talán érdeket kellett vennem egyébként, és volt egy őségi ilyen zomántozott filmtábla, amin azt írta, hogy Úriváró. Na most mit gondoltak, honnét tudták, hogy kimehet be egy Úriváróba? Milyen kalapot is -e? Hát, a kalap az alap. Ők is alkalmaztak egy divacokért Minden állomás? Pontosan. Pontosan. Nem áll. pontosan. Ugyanis, akkor, amikor, akkor, amikor 1870-ben eh, ránézel egy vonat közönségére, akkor halál pontosan meg lehet mondani, hogy kinek a ruházata, hova kódolja ő ugye? Nem tudom, gazs, velünk van-e, de hogy az angoloknál ennél nagyobb eh, Mányája senkinek nincsen, hogy a társadalmi státuszt az öltözetről levenni gyakorlatilag azonnal, de a mai napig. Tehát, hogy, tehát, hogy az angol társadalmi kaszrendszernek, ez egy ilyen tökéletes mutatója, de egészen a, mondjuk azt, hogy a másik világháborúig Európa valamennyi országára többé-kevésbé jellemző volt pont a, Munkások voltak azok, akik ebben így elkezdtek szerteágazni, hogy A munkásúha az egy új, új státuszt jelentett a paraszt és az úri ruha között. De kétféle váró volt, volt a népvárója, meg az úri, és a népvárójában nyilván a parasztok voltak, akik paraszt voltak. Az úri váróban nem kellett divasz szakértő, a Karaúz, vagy a Letpénztáros, és meg tudta mondani, hogy odaillik -e a személy, vagy sem. Ugye, ha egy paraszt bement volna az úri váróba, amire szerintem nem, nem volt példa, akkor csendört hívnak, de hogy de hogy a ruházatunk a 100%-ban meghatározta a társadalmi státuszunkat, és nem váltogatták jelentősen az emberek. A, emlékszem arra az örökbecsi pillanatra, amikor Marvin megjelent az egyik neuromancer felolvasáson ott a Utópiában, és, és azt mondta, hogy, hogy életem egyik legjobb koncertjén voltam, és mindannyian feltételeztük, értette meg hárfán ezen a koncerten, ugyanis teljesen metálosnak volt öltözve, azaz, hogy egy olyan, eh, olyan divatkódot hozott, ami azt feltételezte, hogy vagy a kedvünkért öltözött ki eh, eh, eh, metálosnak, vagy olyan metálkoncerten járt korábban. Ez, igen, oh, akkor elismétlem újra Marvin kedvéért, tehát, hogy eh, most halljátok? Igen. Na, tehát a Neuromancer olvasókör egyik eh, felolvasására emlékszem, hogy Marvin megérkezett eh, Talpig Farmerben, eh, Fekete Farmerben, és bejelentette, hogy élete legjobb koncertjéről érkezett, és erős a gyanúm, hogy nem Haydn újabb mérségeit találta meg Hárfán, hanem egy Metal koncertől érkezett, eh, mert hogy annak a eh, Fezsön kódját hozta. Tehát, hogy ma már nem az van, hogy úriváró van, meg eh, zajzene, oké. Okay. Úriváró van, vagy, vagy népiváró, hanem egész egyszerűen nagyon sokféle divat ez jó, ez jó. Nagyon sokféle divat van, amik egymással párhuzamosan tudnak létezni. A, ez egyébként nehezíti a helyzetet. Tehát amikor egy ilyen e, e, étterem bár mutánsban bejön egy e, bejön egy Eh, vadászúbonyos, vagy ilyen vadászkabátos, habolycsizmás, eh, kalapos ember, aki az étterem előtt leparkolta a hamerét, akkor a pincérnek le kell vennie, hogy ennek embernek van-e asztal, vagy nincsen asztal, és legalább <coughs> 20 kódot kell felolvasni. Ö, van egy zárójelem hozzá még a, a vasúthoz vissza. Volt nagyobb ott tíz éve egy nagyon jó kiállítás, sajnos kint a halál faszán, akarom mondani a, a Skanzenban Szentendrén, ami arról, szól, hogy, arról szólt, hogy Baros Gábor vasminiszter alatt hogyan fejlődött a Magyarországi Vasút, hány, hány kilométer trekket építettek hová, mikor, szabványosítás, állomási épületek típus tervesítése és bővítés lehetőségeinek a a megcsinálás egyébként az ember utána kétszer nem néz ugyanúgy vas vasútra, mert ha megnéztek, Igen. akkor egymás mellé rakott kockákból állnak a vasútépületek, és utána lehet rakni még egy kockát rá, hogyha a gyereke születik a bakternak. És ami igazán érdekes volt ebben, az egyik, hogy milyen dolgok terjedtek el a vasúttal, alapvető tudszak mint a muskátli, a rántott hús, valamint a tonetszék, Mm -hmm. És a másik, mivel a vasútisztnak lenni, ez mégiscsak egyfajta presztízs volt, elválasztott az embert a parasztoktól, ezért voltak helyek, amiben egészen biztos vagyok, az Tura, itt Pestől nem annyira messze, ahol a vasútiszti egyenruhából látszivárogtak dolgok a helyi ünneplősbe. Például az a nagyon jellegzetes vasútiszti zseb a zakon, aminek ilyen kettő ív nem tudom mi ennek a neve, ilyen legombolós cucc, azt egy idő után meg lehetett figyelni Tura-i legényeken is Aha, zseniális. <gülüyor> zseniális. Ez, ez azért olyan fontos, és azért van benne ebben a könyvben, mert, mert Gibson valójában végig ezzel játszik. Tehát úgy tud a divatról szóló regény, regény lenni, hogy a divatnak minden ilyen apró érdekességét és, és fontos jegyét E, jedjét egy helyben tartja, itt most az egyik alkalmazásáról beszél, tehát arról, hogy a, e, hogy a pincérnő az hogyan ismeri föl a e, a ruháját, és hogyan lesz... E, e, lesz, e, lesz e, igen, igen, amit a Marvin az teljesen igaz, amióta a paraszti réteg elszokat az ősi kis foggár öltözék szivárok levidékre, ez, ez is benne van, csak közben még valami benne van, hogy most egyszerre több paradigma fut. Tehát nem az történik, hogy van egy világos irány, amiben mennek mondjuk a karotaszaki viselet, vagy a, vagy a, vagy a Nógrád viselet felé, ilyenek már nincsenek. Tehát nem az van, hogy Nográdban népszerűbb a, tudjátok, ez a kékes lila tréning, ilyen súlgókos tréning, és Songrádban pedig a sárgás lila. Tehát ilyenek már nincsenek. Ennél, ennél sokkal teritoriálisabb, Sokkal szétoztatottabb lett a territorializmus. A... Szia, potter. A... Azt, történik, azt történik, hogy, hogy ebben az értelemben a posztmodern világban vagyunk, a tényleg minden mindenhova el tud venni. És... és hajak, ruházatok, ékszerek, nagyon érdekes kavarkák. Létre. Én ezt mindig el mondani, hogy a, egy ideig asztalomon volt egy e, csoportkép. E, esetleg valaki emlékszik, hogy milyen csoportkép volt az asztalomon? Ezt biztosan mondtam a neuromanszer alatt is. Nem. Cseh orkok vannak a képen. Tehát csehországi ork emberek. E, ez azt jelenti, hogy ők orknak öltöznek, ilyen gumiállacot vesznek föl. Egy ilyen huszan lehettek a képen. És amikor ilyen live roleplay van, akkor ők cseh orkok. És ők más orkokkal együtt lépnek föl ezeken a live roleplayeken. ők a cse származású orkok. Nem tudom, hogy hányan vannak pontosan Európában, de hogy ők igen, ők valahogy képesek egyszerre sok identitásban lenni. És akkor sok identitásban vagy egyszerre, akkor sokféle divatot kövesz. Tehát ők nem orknak költöznek <gül> és közben, és nem orkként mennek a vonattal, de, de hogy képesek ork divatot is követni, és képesek egyszerre mást is Sok identitás, sok divat jön egybe. De angolban, ezt úgy fejezik ki itt a könyben, hogy a Tony láma Busz végén azt írja, Vagyis nem kifogástalan ízlését díjazák a ilyen magától értedő szolgálatkészséggel, hát angolban nagyon más tud. Angolban azt írja, hogy so they are probably aren't reacting to the fashion message. Hát nem a kifogástalan izéseiről beszélnek itt, hanem a fashion message. Tehát az, hogy a fashionnek van egy message -e, az ennek a regénynek a közepe. Tehát, hogy a minta, a pattern, az a divat mintája, ugye az előző részben erről van egy ilyen kicsit furcsa, kicsit furcsa megemlékezés arról, hogy kész ott járt, ahol először hordták hátrafelé a baseball sapkát. A kész a ruhadivatnak a szakértője, és a feather message-ekre van gyakorlatilag specializálva, amiből érdekes módon a big nem vált ki szerencsére nála semmit, őket lehet, hogy ez cél volt, hogy ne zavarja, tehát direkt választotta ezeket a ruhákat. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy a bigend ez a karakter minden egyes megnyilvánulása, minden egyes helyzetében tök tudatosan öltözik. És nem a karakter öltözik tudatosan, hanem az író tudatosan be akar mutatni rajta keresztül valamit. Bedobnék ide két dolgot. Az egyik, hogy azzal egyébként, hogy a parasztok részét beterelték az iparba, azzal mondjuk a ipari munkavédelmi stb. nyilván megjelent, amiről már tudjuk, hiszen beszéltünk róla pont ma, hogy, hogy Gibson hovára ki ezt az egészet. Másrészt pedig ennek is lehetnek teritoriális jellegei, bár mondjuk Európában valószínűleg a béta munkás fogod látni, de van kéznél egy képem arra, hogy mit lehet még kihozni ebből a műfajból, hogyha másik közelítjük meg a dolgot. Csak arrébb kell menni egy kicsit. Aha. Fú. Hát fel, felhívnám a figyelmet a, a lábujjas cipelőre és a széles nadrágra. Még berakok egy válogatást, mert színekben is van. Aha. Igen. Úgy látom, ez japán. Igen. <gül> hát ez nem semmi. De ez tök veszélyes. valahova. De ezt mondanom, hogy... De a Hammernél az a látsz, ami nem? Tehát, hogy így... Igen, úgy igen. Úgy igen. Igen. igen, igen, Nem tudom, de ez a japán villanyszerelő Tabi, ez egy ilyen viszonylag megmaradt dolog. És viszonylag régen változatlan. nekem az jutott erről eszembe ez a, a divat üzen, amikor keletnek megpróbáltam megmutatni azt, hogy látszóló ugye betűtípusok, azok mekkora nagy üzeneteket hordoznak. a BMW csinált egy BMW nevű tipust. ami csak egy picit vastagabb, mint a heletika, főleg az óbetű egyébként benne, és egy picit laposabb, egy picit szövetesebb, mint egy, tévé, egy ilyen CRT TV képernyő, de egy picit, tehát hogy nyit, és ránével, és az az érzésed van, hogy az böszme. Nem tudnám megmondani minket, de hogy böszme. És hogy az ilyen apró, apró, konzisztens jelek, amikor ugye a tipográfia ugyanazt a betűt leírod, és akkor ugyanúgy ez a pici jel benne van, ez, ez nagyon meghatároz, és szerintem ez valami kindől kapcsolatos vita lehet, mert a mindent az mindent egyenbetűbússal akar ábrázolni, és mondtam, hogy ez nem jó. Azt hiszem azóta lebeszélték róla őket, de ez majd Dvorky mindjárt elmondja, ha visszakapcsolja a mikrofonját egyszer csak. Addig én megkeresek egy, egy másik találkozását a divatnak és a munkaruhának. Ma Kindlön, a, a régi Kindlöken a, a, a Ceciliát használták, egyébként a mai napig imádom. Azzal a felbontásra paradis volt, és aztán finomítottak egyet, és lett a Bukerli, ami a nagyobb felbontások mellett kicsit elegánsabb, kicsit archaikusabb, kicsit konzervatívabb. De igen, ez, ez annyira jó, hogy, hogy egy ilyen <gül> BMW bősznek Nem tudom, vezetetek bmw t autót, mondjuk ilyen sportosabban. Figyelj, egy Nem. havertól kölcsön kaptam egy 15 éves a rodzester, ott kezdődött, hogy még bele se de már ütni vágni kellett. Tehát, ahhoz, hogy te felcsukd a, a, a vászontetőt, ahhoz hogy úgy kell rudasni, mint egy. Tehát tényleg. És egy hét alatt barmot csinált belőle. De tényleg. Tehát hogy egy hét múlva jött egy figyelj, ez taposni, rugni, gyilkolni kell, és elmesélte a haver, hogy fölmentek vele Visegrádhoz, és akkor azért de kurva jót és mondtak, hogy aha. Hát akkor most négy gumicserélünk, mert azt ledaráltuk az aszfalton. Mert az uh -huh. úgy már, És az a vicces, hogy kóstoltam a is tőlük, egy 650-es GS-t, és ugyanez volt, hogy a motorban, még mindig megvan, hogy nagyon jó motorokat lehet csalni, nagyon különböző elkvettel. És a BMW az a rugós, taposós és hol a gumicisznám, ezt, ezt gumiciszalva kell hajtani, KB. De tényleg, és, és, és süt belőle. A japánok, egy Yamaha, az egy varrógép, az ott berreg, pörög, izé. Egy Honda, az elmegy a világ végig, a BMW meg böszme. És böszme, ez a kúlszó, cool nagyon durva. Egy olyan tervezőségnek készítették azt az autót valószínűleg, aki eleve ítkeznek. Tehát ugye nem gondolkozik, bármi másból, hogy más kéne csinálni az, az autóval. Ebben a például a, a, a Mazdanak az mx 5 -se. Az egy matchbox, az egy ilyen kis izé... Ö, Kis, kis finomság, és az a egy, nagyjából több ugyanúgy kinéző, azt hiszem Z3-as volt, és hát annyira tűrhő paraszt volt, hogy ezt nem lehet elmondani. De figyelj, mondjuk, más a, más a fogyasztói piac. Tehát, hogy a, a, az MX-et az az, az IZE alappoly részere autó, a izé pedig a paraszt férfi részere autó, aki szeretne közben zenét hallgatni, miközben szarrát az autóját. Nem fog zenét hallgatni, mert ő volt, mint a szakáll meg zajos. Tehát csart, izé. Egyébként de... a BMW-nek a műszerfal tervezője az nekem nagyon jó barátom. És egyszer beültem a csús BMW-ben, voltam éppen. És ez nem is volt régen tavaly nyáron. A, ez egy sportkocsit. Tehát képzeljetek el, egy olyan sportkocsit, amilyen 150 millió forint között van valahol. BMW. Szolgálati autó. A lányról annyit kell tudni, lány egyébként, hogy, hogy olyan van a BMW-vel, hogy kap 2 millió forint fizuk körülbelül nettó, és akkor megy bedolgozni, amikor akar. De így, de így, de így hogyha egy hónapra eltenik, akkor eltűz, egy hónapra, akkor is megy neki a 2 millió. Hmm. Tehát így, és, és sőt, erről az éveni és az óta. És, és azt veszem észre, hogy bent ülök. És, és, és a műszerfalban minden az, ami, ez egy iszakas okos nő egyébként nyilván nem csinálnák meg, a műszerfalban minden, ami nem arról szól, hogy, hogy, hogy ezt az életérzést, hogy én vagyok a hatbarom, akinek volt 150 millió erre az az tulajdonképpen ide. Van benne egy német veszítítás, na azt mindig volt egy német veszítítás, de valójában az nem való vele. Tehát nem ez ezért... Na közel, én megtaláltam a képet. Uh, innentek ez a kérdés, hogy mit látunk? A fotón. Uh -huh. Uh -huh. Ez egy... Uh, valamiféle táska, amiben olyan tárgyat tartasz, ami nagyon törékeny. Mint az objektív lencse. Uh -huh. Jó, nem talált, de az irány az jó. Aha. Jó. Uh, mutatok, van egy másik típusa is, abból is egy képet, remélem, hogy csak egy képen, vagy egy van, ablakon van megosztva, Nem, lehet az nincs le, lehoztva, vagy le, töltva a másik. Na mindegy is, uh, akkor nézzünk egy fotót a gyártótól, amit ők fotóztak róla. Asztalatt. Aha. Ez a he retikülye? Heron Preston, Preston Toolbag nevezetű retikülje Elképzelhető, hogy tényleg Aha. egyébként felfogja a golyót és fent marad a vizen. 875 dolláros viszonylag olcsó uh, designer kézításka. Neftermi. 300 ezer körül, azt mondod? Igen. Ugh, azt az kemény. Azt hiszem Gucci az te úgy szalámi rakni. Hát, De, igen. <laughs> hát az igen, az igen. A terméke. Terméke az a vicc, hogy Ennyi pénzért már kapsz egy rohadt jó ugyanilyen táskát, ami rendelkezik is azokkal a fizikai paraméterekkel meg IP szabványokkal, uh -huh. mint, amennyiben, mint amiről ez látszik. Uh -huh. Hát ez kemény. Na de az nem divat. Hát egy pelitáskával peli nem mehetsz be uh, a big mert kivágnak. Na ez egy baj. Ez zseniális. Ez nagy Na, igen, olyan pendrive volt én is láttam, ilyen eltúzott méretű, tehát ilyen adtak egy ekkora a így, és akkor egy pendel volt benne. Ö, ja. Igen, volt nekem is ilyen szé szétcsavarom, és, ez és uh, szigetelt, táskával együtt lopták el, az ellen speciál nem védett a golyóálló burkolat. Itt három oldalon keresztül semmit nem húztam alá, vagy hát semmi nem olyan fontos, mint ami most fog jönni, ami pedig a, szerintem a egész regény főmondata. Itt hatos darab oda jeletettem. az volt, ez már hatos. Mm, kelt neked a... valami. előtte van egy dolog, az egyik, hogy Bigend End tárcájában uh, nyilván uh, 500 eurósok lapulnak, vagy valami hasonlók. Mm -hmm. Hát a, pénz amivel, a, a pénz, amivel mindenhonnan elzavarnak. Igen, igen, igen. Uh, és utána van egy... Uh, egy hosszú fejteketés, amiből nem sok mindent emeltem ki, ami próbálja megfejteni azt, hogy, hogy, hogy ki ez a big end, miért van neki ez a biznisze, és, és egyébként a, egy nagy hirdetési boom elején éppen azt hirdeti, vagy azt magyarázza, hogy szűkülni fog ez a piac. Ami hát valamilyen igen. szinten igaz lesz, mert elkezdték, elkezdte megenni a piacot több különböző cég, és már nem minden account managernek van a Adrián, de azért még messze nem az összeomlás jött el, ami amennyire itt van. van egy ilyen régen minden jobb volt, a jó idők vége közeledik, winter is coming, legyen otthon szalonna. Ha. igen. És aztán egyszer csak megérkezünk oda, hogy a háttérben mindig ott van egy remek kém szál. Mm. Szerintem is ez a következő fontos mondat. Dorotea kém, ipari kém, mert ez a kifejezés meglehetősen ódugatóan hangzik, nem gondolja? Szerintem, hogy mindig tudnék kit keresen, ha el akarnak intézni bizonyos dolgokat. Hm? Majd Egyel hamarabbról. A... Ja, majd Keresem a... Jaj, meg még egy dolog volt, bocsánat, azt ki is hagytam. Hm? Hogy mit rendelnek, annál meg adjunk meg egy fél hát? mondat erejéig. Hát jó. Mert kész egy teljesen unalmas uh, pélzenét. Igen, meg egy kírpaktélt. Igen, viszont kikér egy kírt a kedvére, ami a legstílusabb dolog volt eddig tőle igazából, amit lehetett. Igen, igen, van. Ez a fehérbor plusz crème cassis, vagy kírrajál esetében PSG plusz crème Tehát, uh -huh. hogy hívják ezt magyarul? Ez van, amikor az ember egy PR-ról nyelvtan folyamon hall. Igen, uh, így van. Fekete Fekete ribidlész likőr. Euh, likőr, igen. Igen. igen. Egyébként Mi kellemes, egy nyári délután 3,5 percet be lehet tőle rúgni. Ha nem ettél kettő is. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, és akkor nézzük, hogy Jó ideig egy különleges ügynökségnek dolgozott Párizsban, ez szerintem A szervezetet visszavonult, magasrangú francia titkos szolgálatiszt alapított, alapította, aki bizalmas munkát végzett a kormánynak Németországban és, és az Egyesült Államokban. Ö, mert hogy az eredeti szövegben az van, hogy works for a very special consultancy. Tehát ez már a, a kémek elmentek privát bizniszbe csinálni valamit azzal a tudással, amit összettek maguknak. Ö, aki látta a nagy mennyiségű autó széttörésével járó remek film, a Ronint az nagyjából lehet tudja képzelni, hogy vagy csinál az ember egy Kft-t, vagy pedig különböző szarmelókat csinál Európába, uh -huh. és nézi meg azt, hogy uh -huh. orosz emberek mit csinálnak Nizzában. Ez a francia ez úgy döntött, uh -huh. hogy talán mégis inkább a saját Kft. lesz a megoldás. Uh -huh. uh, ugye nem tudom, meséltem nektek a security consultant problémáját. Uh, így nem. Ki Security consultant, az, az milyen szakma? Google-ozni nem ér. Ez nem a volt veteránok, akik elmennek ilyen magán biztonsági embernek? Nagyjából. Így van, Attila egyből rávágta a katona. Security consultant, ennek is egy minősített tett verziója, zsoldos. Tehát amikor például van egy aranybányád belga kongóban, vagy belga kongói területén, akkor security consultanteket hívsz, hogy megoldják az aranybában a, ter a termelési problémáit. Magyarul valakit, aki éppen elfoglalta a bányát, német és ízlői fegyverekkel kell eltávolítani, minél gyorsabban, minél hatékonyabban. De már ez nem a militári -e kontraktor nevites... kontra kontra kontra most már? E nem, nem, nem, nem. Vagy a azt akkor hívod, amikor nem akarod azt a megnézni a, a tévében, hogy hazahozzák a fiaidat halottan, akik rendes sorgatanák. Sor sor igen, a militári kontraktor az, az nagyon más. A security consultant, az nem katonai operációhoz tartozik, hanem ez a félhivatalos gyilkológép. Tehát ez a klasszikus oldos, tudjátok, a, aki így tíz fehér ember megy egy ilyen szűk formációban a dsuggelben, és, és a helikopterrel, és műholdal követik őket szuper és mindig győznek. Egy ö, apróság, kis közbevetés, Max Brooksnak a World War Z könyvében szólal meg egy ilyen karakter, Igen. és Igen. ő mondja, hogy mindig problémám van, hogy emberek azt kérdik, hogy mivel foglalkozom, mert ha azt mondom, hogy zsoldos vagyok, akkor egy ilyen agyon tetovált, mexikói asszonyverő, bajszos, őrültet képzelnek el, aki egy mocsárban taplat felfegyverkezve. Ha azt mondom, hogy ez az Independent Contractor, tehát ez a külső vállalkozó, akkor meg hideg burkolónak néznek. <gül> pontosan, pontosan erre van szó, ez találat. Azt történt, hogy ugye mi külföldieket utasztattuk be fogorvosi kezelésre. és jött egy fiatal ember, olyan 30 év körüli, skót volt, és még gyönyörűbb mosolyt akart magának. Ez egy ilyen két méter magas, nagyon nagy kiállású ember volt, szép férfi, és hát mondtuk neki, hogy ez mit tudom 8000 euró lesz, hogy ezen egy kicsit mondjuk 5%-ot igazítsunk, azt mondta, természetesen de semmi akadálya, adja is a pénzt egyből, vonjuk le a kártyájáról, és, de hogy most nem tudjuk megcsinálni, mert tovább kell utaznia, mert megy dolgozni. És kérdezte a kolléganőm, hogy mivel foglalkozik. És akkor mondta, hogy security consultant, és utána kérdeztem, hogy figyelj, mivel foglalkozik ez a sát? Mert nagyon boldog volt a kolléganőm, hogy milyen szép férfi, milyen érdekes történetek, milyen érdekes, hogy lazán kifizeti ezt a 8000 eurót. Valami biztonságtechnikai cégnél van. Mondom, figyelj, nem azt mondta, hogy összekürizi konzultant? Ne, de, de azt mondta, miért? Az mit jelent? Hát, hova is ment, hova is ment dolgozni? Kongóba. Figyelj, szerintem Débát vágyják biztonságtechnikai őrzését csinálja egy G36-os német cipősök és és egyáltalán nem romantikus van, hanem pont az ellentét. Na mindegy, szóval, hogy az a sát, az azt hiszem, hogy éppen Kabodzsába jött és Afrikába ment tovább, de hogy nagyjából leírja ezt a kategóriát, ez nem az a amire amit előbb szólalvasnál, de ilyen kánzúltet is van. Hm. Ö, nem, ez, ez, ez más játék, igen, de hogy az, de ettől függetlenül az a, az a Specialized Consultancy, ez, ez nem az a kormányügynökség, amit a magyar nem. szöveg sejtett. Nem. nem. Hanem helyette jó ipari kémkedés. Itt igen, itt ipari ipari kémkedés. De azért én mégsem nevezném kémnek. Különösen, különben az ő szakmája bizonyos szempontból épp ellentételményeknek. Marketingre gondol? Igen. Azért dolgozom... De az emberek felfedezik azt, amiről még maguk se tudják, hogy tudnak róla, vagy legalábbis azt higgyék, hogy felfedeztek valami fontosat, Mert akkor rámozdulnak, érti? Azt hiszik majd, hogy ők gondoltak rá először. Az egész nem szól másról, mint az információ gondosan struktúráld, ugyanakkor határozott konkrétalomok nélküli csöpögtetéséről. Na, hát ezt előveszik angolul is. It's about transferring information, but at the same time about a certain lack of specificity. Na, ez a könyv, ez valójában ezért a mondatért születhetett meg szerintem, ugyanis, uh, ugyanis a Gyeklám uh, kifordított hírszerzés, ez, uh, ez, uh, tehát hogy én angolul olvastam, és uh, nem voltam megfertőzve a, a, a magyar fordítás által, uh, uh, Business seemed in a way, uh, in some ways to be inverse of ours. Amikor ezt olvastam, emlékszem, hogy letettem a könyvet, és azt mondtam, hogy ilyen nincsen. Mástalé még akkor, amikor ezt, ez mikor volt? Ezt, szerintem abban az évben vettem meg a könyvet. 2003. Ja, de az évben 2003-as, nem, 2000, ez egy 2004-es könyv, tehát, hogy effektívá -e én könyvem 2004-es. 2004-ben, amikor olvastam, azt gondoltam, hogy én valamit gondolok a világról, és ez a könyv írja le legpontosabban. Tehát nekem ez jobban cyberpunk volt abban a pillanatban, mint, mint bármelyik másik könyv. Az a helyzet, hogy, hogy erre mondtam azt, ugye emlékeztek, hogy előző alkalmakkal is mindig előhoztam a hidegháborút, hogy a Gibson egyszerűen megfordította a világot, és tökéletesen összevarta az ő paranóját és a mi paranóiánkat egy ilyen világban. Egyszerűen ez az, ez az ötlet, hogy a hírszerzők munkája, amiről, amiről mondjuk 90 ik vagy 90-valahányig szólt az életünk gyakorlatilag minden pillanata, és most nem arra gondolok, hogy minket megfigyeltek, vagy nem figyeltek meg, hanem a történeteink, azok nagyon erősen át voltak kitatva a kémsztorikkal, akár a személyes család történeteink is. A meg nem nevezett kapcsolatom jelezte, hogy kutatásai során rátalált a Nagypapámnak a e, nemzetbiztonsági aktáira. És hogy, e, és hogy kérjük ki mi is. A nagypapámról több száz oldalas jelentést írtak. Jelentéseket írtak. Ez összesen több száz oldal. Ő egy szabadkai főorvos volt, aki természetesen politizált egyebédnél egy vagy egy újságcikben. Ezért a magyar állambiztonsági szolgálatok külön aktát vezetett róla, amiben folyamatosan érkeztek a jelentések. Egy ilyen 30 plusz jelentés volt benne. E, tehát az egy olyan világ volt. És mindig tudjátok, mindig, amikor vagyok bármilyen eseményen, például tegyük föl, hogy egy, ezt az olvasókört élőben tartjuk, és ott ülünk, hányan most vagyunk a hívásba, egy öt, 10 ember, akkor biztosra vehető, hogy valamelyikünk este még írógépen ír egy jelentést erről. És, és az bekerül valamilyen aktába, esetleg több aktába is. De tudom, hogy közülünk sok olyan lett volna, akit meg is figyelnek. Azt egyébként tudott, hogy ettől egyáltalán nem távolodtunk el. Pont, pont ezt, ezzel akartam tovább menni, hogy, hogy ez a regény egy viszonylag ártatlan pillanatban született, még hogyha 9 után is vagyunk. Igen, Mert még nem költözött ennyire vissza a közgondolkodásba a megfigyelés, például. Igen, ez így van? Egy, közepes méretű politizálós Facebook csoportot vezető ismerősön mondta azt egyszer, hogy hát igen, egy darabig tartottunk sörözéseket, aztán amikor megjelentek egyre többen olyan emberek, akik állítólag olvasnak minket és struktúrált célzott kérdéseket kezdtek el feltenni, akkor úgy döntöttünk, hogy ezeket a sörözéseket nem kéne folytatni a továbbiakban. Az a helyzet, hogy ezt mondtad nagyon jól mondtad, ezt a ártatlan pillanatot, mert a Gibson, amikor ezt a könyvet elkezdte írni, akkor még nem volt 9.11, de ezt a könyvet azért írta, hogy ezt a mondatot beletegye, azért is, nem csak ezért, de azért is írta, hogy ezt a mondatot beletegye, és ő tényleg azt látta akkor, ami lehet, hogy az volt a megfordult, és ugye a későbbi részekben ezzel már találkozunk a, a Spook Country ban és a Zero de hogy ő akkor, amikor a patonicognition <laughs> akkor írta, akkor egyértelműen abban volt, hogy fölismerte, hogy a marketingnek már sokkal nagyobb ereje van, mint, a, mint annak a két óriás hatalomnak, aki kémek millióival feszül egymásnak, és, és adatokat próbál szerezni arról, hol vannak a másik rakétabázisai. Ennek már nincs akkora értéke, mint annak, hogy valamit olyan szépen mondja, hogy... A certain specificity, tehát, hogy, hogy embereknek a tárcájába vagy a kezébe jutassunk üzeneteket. Tehát ez egy inverz hírszerzés. Eddig mindent eltitkolni akartunk, és egy kicsi elit tudott valamit. Most hirtelen az a cél, hogy a kicsi elitnek egy tudása, egy gazdasági tudás, az minél több emberhez eljusson. Ez, ez nekem akkor így meghatározta a gondolkodásomat. Ez, és Hát mondjuk azt, hogy volt olyan névvel, amire az volt írva, marketinges vagyok, hm. és, és mindig ez volt mögötte egy kicsit. Ugyanakkor Big most egy kicsikét ilyen szürke eminenciásként határozza meg magát. Tehát, hogy az én dolgom az, hogy, hogy az emberek azt higgyék, hogy ők találták ki elsőnek. Mint ahogy az is. Tehát, hogy a ha jól csinálja a dolgát, és erről szerintem már oda nem jutunk el ma, de erről majd fog, fog is vallani, hogy, hogy ő az az ember, aki aki majd menedzseli valahogy azt a tudást, amit ezekből a klipekből, vagy a a gyártásából igazából ki lehet szűrni, és akkor ez lesz a tökéletes marketing wunderwaffe. Vagy a Te franc tudja. Tehát igazából egy közvestéges kutató. igen. Az a helyzet, hogy 20 évvel azelőtt emlékeztek Emlékeztek, rengeteg, rengeteg filmünk és történetünk van kémekről. A, ez a, ez a kénykedés lehet hidegháborús, vagy poszthidegháborús terroristás, hogyan jutatunk bombát a XY követséghez, vagy, vagy atombombát az ellenség városába. Most is vannak kémes történetek, és most újra vannak kémes történetek. Igen? Most újra vannak kémes történetek, mert ugye ez 20 éve íródott ez a könyv, majdnem 20 éve, 17 éve, és most hirtelen visszatért a kémkedés. De ettől ez a üzenet nem lett semmi. Tehát most már egymás mellett futnak. Tehát amióta, amióta ez a könyv megjelent, több újabb kém előkerült, nagyon kemény nem nem nemcsak a ügy, hanem a nagy amerikai kémkedések is Rend rendre cserélik oda-vissza a kémeket, a oroszokkal vagy szovjetekkel, és már nem tudom, hányat följön a lemez, hogy így meg úgy hekelték meg a választásokat. Tehát kémkedés még mindig maradt. De lehet, hogy az már egy másik kémkedés, lehet, hogy a szabályi ugyanazok, ugyanazok mint, mint 20 évvel ezelőtt, vagy végig ott voltak közben, csak senki nem figyelt rájuk, de most azt történik, hogy bejött a marketing is. Figyelj csak, lehet, hogy van ennek egy olyan rétege is, hogy ugye ma is készülnek még második világháborús filmek, a második világháború az egy, pláne hogyha az amerikai narratívát nézzük belőle, vagy a nyugati narratívát, akkor az egy nagyon szép, egyértelmű történet. Mi vagyunk a jó emberek, oda megyünk, és addig ütjük, lőjük, pofozzuk, tapossuk, és bombázzuk a rossz embereket, amíg ők abban nem hagyják a rossz emberséget, vagy azzal, hogy a létüket is felfüggesztettük, vagy azzal, hogy szuronyos puskát fogunk rájuk. És hogy a régi kémstoriikban még a hidegháborún ezt el lehetett sütni, mi voltunk a jó emberek, mert ezek a szovjetek azért azért, na csak nézzük már rá egyébként is milyen bajsza volt. A mostani game kiderültek uh -huh. amik kiderültek, azokról születnek ilyen dokumentaristának tűnő filmek, mint Fifty State, meg hasonló a Snowden ügyről, de azért Uh -huh. azok nem annyira vastagon feldolgozottak még. Közelebb is van persze, meg meg nehezebb is megtalálni azt a hős narratívát. Mert abban abban egyszer csak szembe kell azzal nézni, hogy ó, hogy botanikém. Ó, oh, hát az gyorsan megfejtetted. <gül> e, mit látunk a képen? A ezen a képen ugyanazt látjuk. Csak nem a halálcsillag ellopását. Hát dehogy nem. Ez az a jelenet, amikor a pont belrugtok, amikor Mon Motma, a felkerés vezetője kimondja a száján, ezt ezen mai napig csak visítva tudok röhögni, és kapcsoljuk. Tehát ezzel, a, ezzel bőven lejött, sok botán halt meg ezért az információért. Na most képzeljétek el, hogy van egy kémfaj, akik <gül> a botánok. Közismert kémek. Szerinted hány birodalmi tisztséget tölthet be egy olyan faj, <gül> akik képekből állnak? És mennyire értelmes ez az egész így? Nézd, ha jó kémek hát, és kellően ér... <gül> hajlékonyak erkölcsileg, akkor tulajdonképpen... Tehát, amíg, az én, amíg az én botanom nem engem árul el, vagy csak én információkat tudom, amit nyugodtan kiadhat. De hát ez, ez egy adém Tehát, hogy ez egy Lukaszos adém De gondoljátok meg, hogy Indiában volt egy komplet kaszt, ami éjkosokban lát. Nem tudjuk, hogy mi, azt, ha? mi ez a szógytuk. Igen, tény... igen, igen, a tagik. Igen, a tagik bonyolultabbak. egyszer elolvastam. <gül> vagy a tagik kicsodák. Az van, hogy a mostani posztkoloniális, hogy mondják, igaz a Káli szekta, pontosan posztkoloniális történetileg szerint nem volt ilyen. Tehát itt tulajdonképpen a Peace Blosson-es filmmel együtt ilyen számottevő félreértése történt az indiai kultúrának, és nem hogy a tagik nem így működtek, de hogy nem is Káli hívők voltak, és nem is volt kirívó akkoriban az ottani, eh, eh, eh, eh, ottani mortalitás eh, gyilkosságokból. Tehát, hogy valójában ezek ilyen a e, e, konstrukciók a barbár keletről. E, de közben a legenda megvan, és ott van a tagik, akik, e, akik egyébként ugye tudjátok, mivel különböztek átlagos indiaiaktól? Hát a nyakukban volt valami, hogy tudjanak folytani. Általában egy sárvas hasonló. Igen, de sajnál mindenki nyakába volt, mert ugye ha mész a karavánba, és jönnek hárman piros sállal akkor azok meg fognak folytani. Tehát mi a legegyszerűbb, hogy a hat lövetűből három golyót belül keresztesz, a... <gül> Bölcsészek. A... <gül> a három golyót belül keresztesz és a büntét. A jó kém az nem tűnik ki a környezetéből. A, a kémkedésnek ez egy ilyen eszenciája, hogy a kém az, az pont olyan, mint a többi ember. És akkor most jön a, igazából a, a, a, a, a nem a dráma, de az izgalmas, hogy a marketingesnek akkor milyennek kell lennie. Tehát e, itt van ez a két személy, a e, Készi Polár, aki, e, aki egy... E, Látszólag organikusnak, mint a svét hújjkolyólek rám alatt a <gül> <gül> ah, Igen, igen, igen. igen. Igen, így van. Közben így van. berakom alul yeah, a. Oh, really nice. Azt hiszem a legjobb videót, amit hogyan ne tűnjünk ki a tömegből témában csináltak. Kint témában az Most akvárium Meg volt tettek az akvárium című könyv. címűkönyv. Hát átküldöm, figyelj, az az, az, az alapkötelező, az a GRU-ról szól a 70-es évek mm. első felében, és ott például volt ha? egy vizsga hogy a, a lendő ügynököket azokat a belföldi járatokon járatták összemészet, csak azt mondják, hogy a reptéren. Ha egyszer is kiszorítják őket a sorból, akkor nem jók. Nincs futa, Aha, ez jó. nincs napszemüveg, járatták őket, millió... Azt én az, azért szoktam elolvasni, amikor szanul érzem magam elolvasom hogy figyelj, van sokkal-sokkal lejjebb. De például nem tűnhetsz ki a tömegből, mert akkor hm. kiszúrnak. És ott például ilyen volt, hogy az első feladvány az volt a feladat hogy te e, kaptál egy gyárat, amit őrzött a KGB-n. Onnan hát. szervez be valakit. Ha nem hát. sikerül, megbuktál. Ha sikerül, akkor te átmentél, de a csával, akit hát. beszerveztél, az megy a gulágra, és egyébként hát. a diplomamunkáddal megmegyünk, hogy hé, KGB, KGB, hát hogy vigyáztok arra a gyárra? Így <gül> <gül> van. Így Én van. Ez egyébként, hogy mondjam, az oroszoktól nem volt távoli. Most hat történet jön megint. Ugye a Barbarossa hadművelet idején számos terülveszélyeket szenvedtek, aminek egyik oka sok közül az, hogy hát nem voltak éppen up-to-date katonai, katonai taktikában. És a fokozatosan a háború alatt elkezdték, ugye ez nagyon híres, ez a Moszkiroszka taktikát alkalmazni, ami azt jelentette, hogy a kornak megfelelő hadicseleket vetnek be az ellenség megtévesztése érte, érdekében. Például átszázzák magukat. Képzeljétek el, hogy volt egy ilyen, ez már 44-ben volt a Magratian on halművelet alatt, hogy úgy vonultak föl a szovjet hadtestek, hogy a vonulás közben repülőgépek húztak el fölöttük, és ha észrevettek egy hadtestet, akkor ledobtak oda egy jelzőt, és a hadtest összegyűjtötte a jelzőket, és akinek a legkevesebb jelzője volt, az nyert. Tehát, hogy saját maguk monitorozták a saját mozgásukat, hogy ne lehessen észrevenni őket. És, és ez, már, ez már közel van -e ez a KGB sztorihoz. Hát figyeljük, hogy a maszkirovkát azóta csúcsa járatták. Tehát, igen, ugye az, úgy tehát, hódítottak el területeket szóval Ukrajn hogy nem tudott nem nem mit lépni a világ. Igen, és még senki nem tudta, mit csatoltak el és honnét csatolták el. Tehát, hogy, hogy ma, már, ma már a szovjet állam gyakorlatilag ez, de hogy, de hogy ez valannét indult, és ezek a sztorik is indultak valannét. Azért volt különösen jó, hogy bedobtad ezt a sztorit, mert a kémvilágnak tényleg ilyen vannak. És ez a, a kémvilág, ez ha kifordítod, akkor a marketingvilága. Ez egy akkora fölfedezés, hogy erre tényleg érdemes -e könyvet írni. Ha erről csak egy cikket írsz, akkor az nem olyan erős. E, és, és volt egy pont, amikor ez így volt, most is így van, csak most visszajött mellé a kémvilág, de egyébként a Gibsonnal is visszajött, tehát ő, ő is, tehát, hogy mondjam, örült annak, hogy a paranoia új életet. Közben, amit én bedobtam, az a Wirednek a az egyik videója, és egy xci és szakértő kommentál különböző filmekből olyan jelenteket, ahol embereket álcáznak, és vagy emberek ja. álcázottan közlekednek a világban. És ami nagyon kacaktam, hogy a egyik általa kiemelt jó jelenet az a Tiny Ninja Technőcök filmből származik, ahol a csaj ha. levonul a lépcsőn, be sodródik valamilyen izé helyi ajándékboltba, közben átöltözik annyira, hogy a ajándékbolt másik sarkán már egy másik ruhában, másik színben máshogy öltözve jön ki. És mondta, hogy ez tulajdonképpen jó. Hát, nézzük meg ugyanezt a Mission Impossible-ben, hol hátra az összes ruháját, mert úgy dobálja le magáról Tom Hanks, akkor mondi Hubertus Bigend. Igen. Ahhoz képest a T-Ninja izé nem vitte le a lécet, hanem átugrotta. Aha. Na. Szóval. És Menjünk a... egy kicsit tovább ebben a szövegben. Annál is inkább mert kiderült, hogy mi még... foglalkozik Dorotea. Hogy vagy mivel foglalkozott. És, és ezzel visszatereljük a paranoid vonalra. A csajtnát nah, nem de. itt is szüksége, de ne uh -huh. Nem tudom, hogy, hogy írja a magyar szöveg, de mindjárt megkeresem benne. Néha igen, de néha egyszerűen csak ellenhírverés volt az egész. A riválisok bemószerolása elég deprimáló munka, nem? Fú, hát az elég a Black PR, amit erre használ az angol szöveg, eh, az, eh, az sokkal szebb, hát, illetve nem is, nem is deprimáló munka, hanem it wasn't really very interesting, ami sokkal britebbül hangzó mondat arra, hogy hát... Ezé parasztoknak való uncsi melót csinált. Igen, igen. Na, és akkor most rámegyünk a csókra, ehm, szóval Big End közelebb hajol e, készhez, halljuk. Mit is? A csók. Mit gondol róla? Észtek nem kell sokat töpregenni rajta, hogy kitalálja, miféle csókra gondol bigent. De a drámai fordulat annyira megbilítja, hogy csak ülmerettem miközben rekesziszmai együtt rezonálnak a zenebasszusával, amire egy pillanattal ezelőtt még tudomást sem vett.